și în cer și pe pământ, el tată, și Pentru toți cei treziți la realitatea că această viață își are un sfârșit și că sfârșitul acestei vieți marchează începutul celei fără de sfârșit, anunțăm deschiderea programului I228 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute vă va aduce cu multă bucurie și cu dăruire de inimă vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu. Lecțiunea noastră de zi se deschide cu o meditație asupra versetului 9 din Evanghelia după Ioan, capitolul 21, care ei vom da curs după citirea unui scurt comentariu a Sfântului Ioan Gură de Aur, cu privire la împrejurarea în care Domnul Iisus a perfectat izbăvirea celor doi îndrăciți din Ținutul Gadara. În Evanghelia după Matei, la capitolul 8, ni se relatează împrejurarea în care Domnul Iisus a izbăvit pe cei doi îndrăciți și dracii care au ieșit din oamenii aceștia au intrat într-o turmă de porci. Turma de porci în momentul în care a intrat dracii s-a aruncat în mare și s-a înnecat. Este izbitor de degradant pentru oameni a se lăsa stăpâniți de draci. Porcul cât este el de porc când a simțit dracu el mai bine a preferat să-și a din nefericire, însă câți oameni stăpâniți de atâția și atâția demoni îi suportă. În sfârșit, comentând această împrejurare Sfântul Ioan Gură de Aur, care în accepția Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române este inegalabil în călăuzirea, în arta călăuzirii sufletelor la Hristos, în omiliile sale la Matei, respectiv în omilia 28 la punctul 3, la pagina 358 în lucrarea publicată scritori și părinți bisericești, spune următoarele: Dar pentru ce demoni au omorât porcii? Demonii, totdeauna se străduiesc să aducă supărări pe capetele oamenilor, și totdeauna se bucură de pieirea lor. Aceasta au făcut-o diavolul și cu iov, deși acolo Dumnezeu a îngăduit. Dar nici acolo Dumnezeu n-a făcut pe placul diavolului, ci vrând să-l arate mai strălucit pe slujitorul său, a pus capăt-o diavolului și a întors asupra capului lui tot ce pusese la cale împotriva dreptului. În același fel și de data aceasta, cu vindecarea celor doi îndrăciți, s-a întâmplat contrariul de ceea ce voiau demonii. Puterea lui Hristos a fost strălucit vestită. Răutatea demonilor, de care i-a izbăvit Hristos pe cei munciți de ei, a fost arătată și mai lămurit și s-a dovedit că demonii nici de porci nu se pot atinge dacă nu le îngăduie Dumnezeul Universului. Iubiți ascultători, am mai amintit noi, pe parcursul lecțiunilor noastre, folosul greu de estimat atât de mare este pentru cei care se ocupă cu cuvântul lui Dumnezeu, și paralel cu aceasta, cu orice scriere care este în tonul scripturii. Iată de data aceasta ce gând minunat a putut să scoată Sfântul Iangură de Aur din această împrejurare. Vă mărturisesc că este cu totul nou și pentru mine și mă umple de multă bucurie, de multă nădejde și de mult curaj. Spune, deci, Sfântul Iangură de Aur că răutatea demonilor de care i-a izbăvit Hristos pe cei munciți de ei a fost arătată și mai lămurit și, ascultați acum, s-a dovedit că demonii nici de porci nu se pot atinge dacă nu le îngăduie Dumnezeul Universului. Vedeți, el a făcut aluzie și la împrejurarea în care satan a cerut să cearnă pe Iov și acolo m-am bucurat să văd că satan nu are voie să se atingă de om decât cu permisiunea lui Dumnezeu și numai în cadrul limitelor stabilite de Dumnezeu. Acesta este un gând minunat și de asemenea ne dă multă nădejde și multă bucurie, multă siguranță că suntem în mâna lui Dumnezeu și orice ar încerca satana să facă asupra noastră, el nu se poate atinge nici măcar de un fir de păr din capul nostru fără învoirea expresă și bine stabilită a lui Dumnezeu. Iată însă că Sfântul Ioan Gură de Aur scoate din acest pasaj un gând și mai minunat, el merge mai departe decât atât și spune că dracii sunt așa de supuși lui Dumnezeu încât nu numai de oameni, de credincioși lui nu se poate atinge fără voia lui Dumnezeu, dar nici măcar de porci. Lucrul acesta, lumina aceasta, scoasă în evidență de Sfântul Ioan de Aur din Cuvântul Lui Dumnezeu, adevărul acesta al Cuvântului Lui Dumnezeu care ni se revelează prin Sfântul Ioan de Aur, este un izvor de nespusă bucurie, de curaj și de siguranță pentru toți copiii Lui Dumnezeu. Că dacă satanai nu este îngăduit nici de porți să se atingă fără voia Lui Dumnezeu, cu cât mai mult îi va fi lui interzis să îndrăznească măcar să se gândească la noi, la oameni care suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ce să mai vorbim când e vorba să se atingă de cei care sunt ai lui Dumnezeu? Domnul Dumnezeu așa de ne prețuiește ca pe lumina ochilor lui. Spune undeva într-o prorocie din Vechiul Testament că cine se atinge de voi se atinge de lumina ochilor mei, zice Dumnezeu. Iubiți ascultători, Mare este folosul citirii cuvântului lui Dumnezeu, mare este folosul citirii tuturor comentariilor credincioșilor care sunt în tonul Scripturii, așa după cum avem și comentariul de față a Sfântului Ioan Gură de Aur. Avem așa o bogăție de literatură creștină, avem nu numai pe Sfântul Ioan Gură de Aur, avem și pe atâția alții care au scris lucruri minunate, Explicând scripturile în chip deosebit Avem pe urmă teologi contemporani Din sânul poporului nostru român Dintre care pe unii i-am amintit Cu ocazia multora din programele noastre Avem apoi multe scrieri de credincioși Din rândul celor protestanți Avem o bogăție de literatură Foarte trist că noi ne ocupăm așa de puțin cu acestea Și mai degrabă citim știrile mincinoase Ale pământului trecător Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, inoculând în sufletele și în inimile noastre un apetit tot mai nesățios după cuvântul Tău, așa cum ne l-ai lăsat scris și după cuvântul Tău interpretat de oameni pe care i binecuvântat cu lumini deosebite. Te rugăm să faci lucrul acesta spre slavata Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Cine are putea să pentru păcatul tău cel mare cine ar putea cine ar putea isus e unicul isbor prin jered pacea el putea, El putea. Cine ar putea să-ți dea lumina, și în suflet liniște de plină? Cine ar putea iar putea Isus e unicul pe de haruri pururi el ar putea el putea cine ar putea să-ți dea lumină și în suflet liniște de plină Isus e singurul izvor El ar putea El ar putea Problema este să mergem la acest izvor Să ne alimentăm din el Așa cum am amintit Fie prin citirea cuvântului lui Dumnezeu Fie prin ascultarea la citirea cuvântului lui Dumnezeu Cum se face acum Fie prin citirea literaturii creștine Literatură care este în tonul scripturii Fie prin părtășii frăcești prin mergerea la biserică sau la localul de adunare, cum numesc unii, pe toate căile, dacă noi căutăm să fim în legătură cu Hristos și cu ai săi, atunci inimile noastre vor fi umplute de pace, de acea pace care întrece orice pricepere și de bucurie de plină, în ciuda faptului că trăim pe un pământ frământat, condamnat la pieire. Iubiți ascultători, apropiindu-ne acum de lecția noastră de zi, vom da citire versetului 9 din Evanghelia după an capitolul 21, care sună în felul următor. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo juratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Suntem deci în împrejurarea în care Domnul Isus după înviere se arată în ultimile Zile înainte de înălțare la cer, ucenicilor săi, așa după cum ne spune Ioan, s-a arătat de mai multe ori în mai multe feluri. De data aceasta suntem în împrejurarea în care Domnul Iisus se arată ucenicilor pe țărmul mării. După cum am citit în versetele anterioare, dimineața el stătea pe țărm, după ce ucenicii lui, cei șapte ucenici, vâsli și pescuiseră fără niciun folos. El spune, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei. Când i au aruncat la cuvântul lui, au prins o mare mulțime de pești pe care i-au tras la mal. Și arată că atunci când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jeratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. De aici învățăm că pe țărmul unde stă Isus se află tot cei trebuie vieții. Jeraticul peștii și pâinea erau lucrarea Domnului Isus, la care au fost chemați apoi ucenicii. El, și de data aceasta, tot el este cel care servește la masă, dându-se pe sine ca hrană credinței ucenicilor. Arătarea lui ca înviat era o întărire a credinței lor. Iar peștele și pâinea, icoana trupului său, erau hrană pentru trupul lor. După o noapte de trudă zadarnică, Ucenicii erau istoviți și flămânzi, dar domnul care îi vedea, le-a pregătit o masă bună. La fel face el și astăzi. Noi ne trudim și cheltuim toate puterile și posibilitățile noastre, dar rezultatele sunt slabe. Atunci, scumpul nostru mântuitor ne înviorează sufletul dezamăgit și ne umple cu binecuvântările sale. Jaratecul de pe țărm a slujit ucenicilor nu numai pentru frigerea peștelui, ci și pentru încălzirea trupurilor amorții de frig. Ceea ce pregătește Domnul pentru credincioșii săi îi ajută în toate nevoile lor, ridicare, întărire, încălzire și înveselire. Oare să nu-și fi amintit Petru când a văzut focul de noaptea aceea înfiorătoare din curtea mare lui preot când el s-a încălzit la focul vrăjmașilor și s-a lepădat de Domnul Isus? La focul aprins de Domnul Isus, te întărești și trupește și duhovnicește. La focul aprins de vrăjmașii lui slăbești în toate privințele și te lepezi de credință fraților, să fim cu mare băgare de seamă. Ori de câte ori ne încălzim la un foc să vedem cine a prins focul la care ne încălzim și cine a pregătit hrana pe care o mâncăm. Lucrurile trebuie înțelese duhovnicește. La aceasta ne-am referit de fapt și în deschiderea lecțiunii cu câteva minute în urmă când vorbeam despre a ne cu scrieri alese. Să fim foarte atenți când ne hrănim cu scrieri alese, să vedem cine a prins acest foc. Este aici focul lui Iisus care mistuie omul cu toate lucrările lui, cu toate intențiile lui? Sau este cumva un foc străin care vrea să-l dea pe Iisus la moarte și să rămână omul stăpân? Să fim foarte atenți și să avem mare grijă. Când citim o scriere creștină către care vă înden cu toată sârguința și am să vă mai îndemn de-a lungul programelor, să fim foarte atenți, dacă acea scriere pe care o citim nu le înalță pe Hristos, dacă scrierea aceea nu ne învață să ne lepădăm de noi, dacă scrierea aceea nu ne arată către Hristos singura sursă de viață și de sfințenie, să o lepădăm de la noi. Tot ceea ce nu înalță pe Hristos, înalță pe om. A doi pe același tron nu pot să fie, ori Hristos, ori omul. În inima în care Hristos este petron, acolo este pace, liniște și bucurie. În inima în care Hristos nu este petron, ci este omul, este zbuciun, frământare și se isprăvește cum s-a isprăvit cu poporul Israel care l-a dat jos de pe tron pe Hristos și l-a pus pe cruce. Să fim foarte atenți, am îndemnat și îndemn publicul ascultător și pe prietenii mei ori de câte ori am ocazia să se hrănească cât poate mai mult cu literatură creștină, dar numai cu acea literatură care arată că omul n-a putut să facă nimic mai bun decât să-l pune pe Hristos pe cruce. Și prin aceasta e adevărat am plinit lucrarea lui Dumnezeu, dar acum dacă vrea să ajungă fericit, nu are altceva de făcut decât să recunoască că a greșit și să spună, Doamne Iisuse, acela era locul meu, mulțumesc că l-ai luat tu. Iar de acum încolo, Doamne Iisuse, stai tu pe tron și eu pe cruce, adică nu mai fac nimic, ci urmez întru totul și neabătut îndemnurile cuvântului tău și prin puterea Duhului tău cel sfânt, le împlinesc în viața mea spre slava ta și bucuria mea veșnică. Mergând în continuare cu lecțiunea noastră, revenim la Evanghelia după Ioan unde ne aflăm, la capitolul 21 și citim versetul 10. Iisus le-a zis, aduceți din pești pe care i-ați prins acum. Domnul Iisus dăduse ucenicilor porunca, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Iar acum le spune, aduceți peștii prinși, adică rodul cuvântului său. Iată un adevăr de mare preț pentru noi. Dacă ascultăm fără șovăială și cu exactitate cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt nu se întoarce fără rod, iar rodul este văzut de toți, și de cer, și de pământ, și de noi care l-am semănat, și de ceilalți oameni. Dacă nu se vede rod, înseamnă că ori n-am semănat cuvântul lui Dumnezeu, ori am semănat unde nu trebuie. Dacă ucenicii n-ar fi aruncat mreja în partea dreaptă și ar fi aruncat-o în altă parte, hotărât lucru, n-ar fi prins peștii. Ascultarea întocmai a cuvântului scris al lui Dumnezeu este cheză și a biruinței noastre să știm bine lucrul acesta. Frații mei, se apropie vremea să ne spună și nouă Domnul: Aduceți peștii prinsi! Avem noi ce aduce? Dacă am fost ascultători, da, dar dacă n-am ascultat în tocmai de cuvântul său sfânt, nu o să avem ce să aducem. Nu tot ceea ce ni se pare nou că am prins este rodul cuvântului lui Dumnezeu? Acest rod are chipul lui Dumnezeu, felul lui de-a fi. Cine nu strânge ceea ce strânge Dumnezeu, nu este primit în cămările veșniciei. Cine nu strânge cu mine, risipește, spunea Domnul Isus. Într-un gând se desprinde din versetul acesta. Aduceți din peștii pe care i-ați prins acum, zice Domnul Isus. Ce vrea să spun acest acum? Înseamnă că lucrarea la care am fost chemați nu se face numai o singură dată, apoi lăsând totul baltă și ne vedem de altceva. Nu, ea este o lucrare permanentă de fiecare zi în care trebuie să se vadă rod. Lucrați cât este ziua, îndeamnă Domnul Iisus la Ioan 9,24. Sau, tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Ce am prins eu astăzi, aceasta are însemnătate pentru mine și pentru Dumnezeu. Încă un gând. Frații mei. Din ce ne-a dat Domnul Isus, să-i aducem și ne va binecuvânta cu binecuvântări deosebite. Darul lui, adus la picioarele lui, este un izvor de noi și noi daruri care se vor îndrepta către noi. Iată cuvântul Domnului ne-a vorbit și astăzi. Ferice de noi dacă îl înțelegem și apoi îl primim înfăptuindu-l prin puterea și harul Duhului Său cel Sfânt. În versetul următor la versetul 11 citim. Simon Petru s-a suit în corăbioare și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Cu darul Domnului Isus nu se rupe, să știți, și nici nu se sparge nimic, pentru ca să nu se împrăștie darul. Acest dar trebuie să slujească la întărirea vieții făpturilor sale. În înțeles duhovnicesc, numai Simon Petru, adică ascultarea statornică, așa cum se traduce numele lui, numai aceea poate să treagă mreaja Evangheliei plină cu pești, cu suflete, până la țărmul unde se află Isus. Mreaja Evangheliei, fiind mreaja adevărului lui Dumnezeu, nu se rupe oricât de multe suflete s-ar prinde în ea. În ziua cinzecimii s-au prins peste 3.000 de suflete și nu după multe zile alte mii, fără să fie organizarea de astăzi în creștinism, mreaja nu s-a rupt, ci a ținut într-o desăvârșită unitate pe toți câți au crezut. Mulțimea celor ce crezuseră, ni se arată la faptele apostolului 4, erau o inimă și un suflet. Prigoanele care au urmat n-au putut rupe mreaja Evangheliei care ținea bine sufletele credincioase întărindu-le necurmat. Ne arată deci versetul că Petru a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Interpretările cabalistice a date acestui număr, 153 de pești mari, că ar reprezenta neamurile, 100, iudeii 53, Tatăl Fiul și Duhul Sfânt, n-au niciun temei. Erau pești mari 153, dar pe lângă ei erau mulți și mici. Nu numărul peștilor are însemnătate aici, ci faptul că aceștia au fost prinși la cuvântul Domnului, iar cuvântul a fost dat de Mântuitorul ca prin el să se dovedească încă o dată învierea lui Măreață. Să înțelegem din Sfânta Scriptură partea principală, ca nu cumva inversând valorile, să fim păgubiți de lumina adevărului. Acum corăbioara a fost adusă la țărm și în versetul 12 citim Veniți de prânziți, le-a zis Isus, Și niciunul din ucenici nu puteza să-l întrebe cine ești, căci știau că este Domnul Cât de duioasă și intimă este chemarea Domnului Isus pentru scumpii lui ucenici Veniți de prânziți Dar nu numai pentru ucenicii de atunci ci pentru toți ucenicii din toate timpurile și pentru noi cei de astăzi este această chemare Veniți de prânziți Când te cheamă Domnul, te cheamă totdeauna ca să-ți dea sau să te ușureze de vreo povară Vino deci la el cu credință și te vei convinge de adevărul acesta Veniți de prânziți Ucenicii erau chemați ca să mănânce și mâncând să li se întărească și trupul și duhul lor. Mâncarea lor împreună cu Domnul Isus le hrănea credința și întărea în realitatea învierii Lui. Ce fericire este să prânzești împreună cu Domnul Isus! Bucatele de pe masă sunt mai bune și mai întăritoare. Cuvintele pe care le rostește gura Lui sunt dătătoare de lumină și iubire. Privirea lui plină de soare și de duioșie încălzește pe toți cei prezenți și îi topește într-o deplină unitate spre slava lui Dumnezeu. Veniți de prânziți Totul era pregătit de Domnul Isus. El își făcuse cu prisosință partea. Venirea la masă însă era partea ucenicilor. Dacă ei n-ar fi venit, el nu i-ar fi adus cu forța. Așa stau lucrurile și astăzi. Masa Harului lui Dumnezeu se află încă întinsă și chemarea dragostei Domnului Iisus răsună limpede și stăruitor. Dacă omul nu vrea să vină, Mântuitorul nu-l forțează. Bucuria lui este să dea, dar trebuie să aibă cui să-i dea. Dragul meu, ești tu unul din cei care vor să primească darul Domnului Isus, Nu pierde prilejul. După ce a trecut, nu-l mai prinzi. Veniți de prânziți. Toți cei care auziți glasul Mântuitorului, veniți. El vă așteaptă încă. Vremea însă este pe sfârșite. Și acela care astăzi vă cheamă la masă ca să vă dea, vă va chema mâine la judecată ca să vă condamne dacă nu ați venit astăzi la masă. Ascultați, condamnarea vine că ați refuzat Veți fi condamnați că ați refuzat chemarea lui să vă dea, nu pentru altceva? Fiecare păcătos își hotărăște locul după alegerea pe care a făcut-o acum. Dacă păcătosul primește invitația Domnului Sus acum, să vine să se așeze la masa Harului Său, atunci ei va fi fericit pentru toată veșnicia. Dar dacă refuză chemarea Domnului sus acum, numai pentru atât că refuză chemarea și nu vine să primească harul și darul lui Hristos, va trebui în ziua cea mare a socotelilor să primească judecata de condamnare. Ne arată versetul acesta că ei nu cutezau să-L întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Când știi ceva, nu mai întreba, nu-ți risipi vorbele și timpul. Când însă nu știi, e o datorie să întrebi, pentru că altfel n-ai de unde să cunoști adevărul. Binecuvântat să fie scumpul nostru mântuitor care nu obosește chemând la masa harului său ca să ne dea pâinea și apa mântuirii. În versetul 13 de la Ioan 21 unde ne aflăm cu studiul, ni se spune că Isus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat-o. Tot așa a făcut și cu peștele. De aceea care se apropie Domnul Isus, se apropie și el de ei. Este o apropiere reciprocă Ca să se poată ajunge la unitate adevărată Apropiați-vă de Dumnezeu Și El se va apropia de voi Spune la Iacov Apropiați-vă de El Piatra vie lepădată de oameni Dar să și scumpă înaintea lui Dumnezeu Ne spune Petru Domnul este cu voi când voi sunteți cu El Ne se spune la a doua cronici Adevărata iubire Se naște Crește și rodește numai în inimile care s-au apropiat una de cealaltă. Dragoste de la distanță nu se poate. Nu este vorba aici numai de trupuri, ci și de duhuri. Cunoașterea adevărului de la distanță este nesigură și falsă. Pavel îi spune lui Timotei, Tu însă ai urmărit de aproape?" Învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea, răbdare, dragostea mea. Deci este vorba de aproape. Pâinea, ținută la distanță, nu satură pe nimeni. Iisus, deci, s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Când se apropie Domnul Iisus de noi, totdeauna ne dă ceva. Și ceea ce ne dă este hrana omului cel nou, prin care crește și se desăvârșește. Așa cum a făcut Mântuitorul nostru, să facem și noi, și Săi, oamenilor în mijlocul cărora trăim, să ne apropiem de ei pe care a dragostei și cu căldura ei, să luăm pâinea adevărului Cuvântului Dumnezeu și să le o dăm. Apropierea adevărată dintre ființe este numai aceea care, și dintr-o parte, și din cealaltă, dăruiește. Domnul Iisus a dăruit ucenicilor Săi hrană, iar ucenicii au adus și ei pește, cum s-a văzut în versetul 11. Dacă este atâta sărăcie între noi, ne referim în mod spiritual sărăcie de pace, de bucurie, de echilibru, de neprihănire, dacă există situații și din acestea chiar de sărăcie materială, în aceste împrejurări există o mare explicație, la modul general vorbind, noi n-am adus nimic Domnului. O să zicem, dar n-am avut ce aduce Foarte bine, să ne aducem pe noi Să spunem, Doamne, n-am avut nimic ce să-ți aduc Dar m-am adus pe mine În momentul în care ne-am adus pe noi la El El face ceea ce a făcut și cu ucenicii Se apropie de noi și ne dăruiește Iubiți ascultători, facă Domnul să înțelegem Și să aplicăm acest lucru Să ne aducem în fiecare zi înaintea Lui Ca și El să se apropie de noi cu acest îndemn minunat, aducem la cunoștință încheierea programului I228, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Vieții. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Isus Hristos de acum și până în veci. Amin! Ție, Iisuse, ție mânchin, ție mânchin, ție mânchin, tu pe plin, tu pe plin, tu pe Dragostea ta m-a prins, Iisus, Și cu tine-n cere pentru veci m-a dus. Dragostea mea ți-o Isus, Și-n adâncul meu pentru veci am pus. Cum ești viața, mult te doresc, mult te doresc, mult te doresc, dragostea